In die werk van die hel tot die jimmel, word die Heer om opheldering gevra oor die begrippe van eeuwige straf en eeuwige verdoemenis, wat in byna alle gruselike kerke en gemeentes voorkom. Die Heer antwoord, met alles wat ek geskap het, kon ek toch onmoendlik meer as een doel veroog gehad het. Angeseen ek self echter die eeuwige leven is, kan ek toch nooit weesingsgeskap het vir die eeuwige dood nie. Een sogenaamde straf kan daarom slechts een middel wees om die een fundamentele hoofdoel te bereik, maar kan nooit tegelijkertijd een as te ware vijandig daar tegenwoorstaande doel nie. Daarom kan daar nooit sprake wees van ’n ewige straf nie. Daar is wel geskrywe oor een ewige dood, wat een ewige vaststaande oordeel is, wat voortvloe uit my ewige onveranderlijke orde. Hierdie orde is die so geëte torenvier of beter gesê, iwervier van, van my wil, wat baie natuurlik verewig onveranderd so moet bly, omdat het anders met al die geskapenis in een oomlik afgeloop so wees. Wie om nou laat saamsleep dier die wereld en haar materie, wat immers noodzakelikerwijs geoordeel moet bly, omdat het anders geen wereld meer so wees nie, moet inderdaad so lang as verloore en dood beskou word, as hy om nie van die geoordeelde materie wil losmaak nie. Daar moet dus terwille van die geskapenis wel een eeuwige oordeel, een eeuwige vier en een sogeheed, een eeuwige dood bestaan, maar daaruit volg nie dat die geest wat in die oordeel gevangen is, eeuwen lang gevangen moet bly, as wat die oordeel op sigsel vo voordeel nie. Net so min as wat daar een gevangene op die aarde veroordeel sal moet word, vir die tijdstier waar die gevangenis bly bestaan. Is die gevangenis en die gevangeniskap nie vir ieder een duidelik twee verskillende dinge nie? Die gevangenis is en bly waar ewig, en die vier van my eiver mag nooit uitdoof nie, maar die gevangenis bly slechts so lang in die gevangenis todat hy homself bekeer en sy leven verbeter het, Oerigens staan daar in die hele skrif geen letter oor die ewige verwerping of verdoemenis van ‘n Gees nie, maar slechts oor die ewige verdoemenis van die chaos teen oor my ewige orde, wat noodzakelik is, omdat daar andersins niks sou kan bestaan nie. Die sonde as teenorde is werklik ewig verdoem, maar die sonde daar slechts so lang hy homself in die sonde bevind. Daar bestaan dis werkelike eeuwige hel, maar geen gees wat vanwees sy zondag eeuwig tot die hel verdoem sal wees nie. Hy bevind hom slechts daar totdat hy homself verbeter. Wel het, ek, wel het ek vir die fariseers gesê, daarom sal jylle deste meer verdoem wees, maar nooit daarom sal jylle verewig verdoem word. Begryp jy nou die skriftekste wat so gevaarlik lyk? Die gees sê, O heer, wat ie nou gesê het, het ek weer volkome begryp, maar slechts een punt in die skrif begryp ek nog nie heeltemaal nie, en dit is die onoorbrugbare kloof in die gelijkenis van die reik, swelger en die armlaaseres. Die heer, dit is precies soos die rechtsgeleerdes in die wereld sê, aan hom, wie er en self vir iets kies, geskiet geen onrecht nie. Die kloof beteken weer, die nooit te oorbrugte onderskuit tussen my heeltemal in die jimmele en die daar leindreg teenoorstaande en weersprekende en teenoorstaande wanorde in die hel. Wie die tekst daai dus slechts op die onvereenigbaarheid van orde en wanorde, echter nie op een ewige geslote poort vir hom, wie homself in die wanorde bevind nie. O oh myn.